Namo tas bhagavato arahato samma sambuddhas. Namo tas bhagavato arahato samma sambuddhas. Namo tas bhagavato arahato samma Tak jsme v první části vysvětlení. V první části vysvětlení jsme mluvili o e, Alaya Vigiana, o základním vědomí. E, základní vědomí, e, jak jsme vysvětlili předtím, má aspekt takovosti, která nevzniká a nezaniká, a takovosti, která vzniká a zaniká. Vše je tedy takovost. A Takovost je, jak už jsme vysvětlili na začátku, není nic jiného než toto naše vědomí. Jenomže my, kterí bytosti, kteří bloudíme v samsáře, si této takovosti nejsme vědomí, nebo jestliže jsme pokročili v meditaci, jsme si to z malé části vědomí. To jsme vysvětlili, Aspekt takovosti vědomí, který, které vzniká a zaniká, jsme rozdělili na probuzený aspekt a neprobuzený aspekt. Probuzený aspekt, ten jsme probrali, to jsou ty tři druhy. Probuzení, prvotní probuzení, což je vlastně proces probuzování. Závisí na původním probuzení, které jsme vysvětlili tež. A e, jestliže pochopíme původní probuzení a proces probuzování, e, pochopíme též konečné probuzení, tedy tři druhy probuzení. Teď na poslední přednášce jsme se dostali do e, Aspektu neprobuzení a doufám, že jsme vysvětlili dost jasně, že tyto aspekty jsou. Mluvíme o vědomí, aspektu vědomí, který vzniká a zaniká, tedy o relativním vědomí. A eh, toto relativní vědomí je. Je vždy v relaci k něčemu. Aspekt probuzení je vždy v relaci k aspektu neprobuzení. Aby jsme pochopili aspekt probuzení, musíme jasně pochopit aspekt neprobuzení. To jsme vysvětlili. Jednitě tak dosáhneme totální pochopení celého procesu probuzování. Ne, proces probuzování, jak jsme vysvětlili, je na základě poznání neprobuzeného stavu. To je obzvláště důraz buddhistického učení. Vysvětlili jsme tež, že neprobuzení je, když jednota s takovostí není poznána tak, jak je. To je důležité pochopit. Co to znamená? Že vlastně... Je to přirovnáno, neprobuzení je stav, kdy vědomí ztratilo směr, bere východ za západ, ale přestože jde na západ, jde směrem k utrpení, ten východ stále je a stále existuje, nehledě na to, že jdeme na západ. To znamená, totalita vědomí, jakožto takovost, je stále s námi. To později, asi nebudeme mít čas na to, to je vlastně ten aspekt prosicování vědomosti takovosti. A dostali jsme se do části z všeobecného vysvětlení aspektu neprobuzení, jsme se dostali do vysvětlení specifických aspektů nebo produktů stavu neprobuzení. Stav eh, neprobuzení je důležité pochopit, aby jsme pochopili celou buddhistickou doktrínu. Eh, stav neprobuzení vede k stavu probuzení, protože stav neprobuzení není nic jiného než stav souvislého vznikání, dvanácti členů souvislého vznikání, ve kterém se nacházíme. Toto je samsára. A vysvětlili jsme, že samsára, ve které se nacházíme, je na základě nevědomosti. Jelikož je nevědomost, jelikož nevědomost existuje, vědomí se začne hýbat. Jestliže se vědomí hýbe, znamená to, že jeho je spojeno s nevědomostí. To je důležité pochopit. Na vědomí se možno dívat jak už jsme vysvětlili z hlediska totality a první vysvětlení, které zde máme, jako aspektu samsáry, což jsou aspekty, není nic jiného, než aspekty vědomí s nevědomostí. A jak vzniká tento stav spojení s nevědomostí? Teď znova zopakujeme Poslední hodinu jsme se dostali jenom do prvního aspektu. Neprobuzený stav vědomí produkuje tři aspekty, které jsou od neprobuzení neodlučné. Jestliže existuje stav neprobuzení, definitivně musí existovat tyto tři jemné aspekty vědomí, které pak vedou. K šesti hrubým aspektům vědomí, které nás pak uchycují, dá se říci, v ve stavu utrpení. Čili eh, jakmile je vědomí spojeno s nevědomostí, vzniká pohyb. A pohyb vzniká na základě eh, důvodu a příčin. To je souvislé vznikání. Bez důvodu a příčin není tedy nic, co ve světě vidíme, co ve světě chápeme jako něco, co existuje. Chápat svět znamená chápat ho jako něco, co existuje. Chápat se, musíme chápat sebe jako něco, co existuje, aby jsme chápali svět jako něco, co existuje. Existuje z hlediska podstaty. Existovat znamená v tomto smyslu mít podstatu. Jestliže není podstata, pak není existence v tom smyslu, jak ji obyčejně chápeme. Čili je vždy důležité kontemplovat o tom, že existence znamená podstatu. A nepodstata neznamená, v hlubším pochopení opak existence, čili neexistenci. Nepodstata právě znamená z tohoto hlediska pochopení, že názor podstaty nebo držení se podstaty je právě vědomí v nevědomosti. Mluvili jsme též o lůnu Tatágaty, čili o stavu budhovství ve všech bytostech. Všechny bytosti mají vědomí a vědomí je též smysl světa. Mluvili jsme o tom, že základ. Opravdového vědomí v nás, to je právě Luna Tatágaty, Tento traktát, stejně tak jako Utara Tantra Šástra a tak dále, obzvláště je založen na vysvětlení konceptu Luna Tatagata. Budhovství jakožto přirozený stav vědomí, který je zakryt právě nevědomostí, a teď autor vysvětluje všechny aspekty nevědomosti z hlediska totality vědomí. Čili, jestliže je nevědomost, vzniká pohyb. Jak už víme, studenti buddhismu by měli vědět, jak moudrý Nagarjuna v druhé kapitole Můla Pragya, základní verše Střední cesty, vysvětluje, pohyb, který my, bytosti, poznáváme ve světě, je jen zdánlivý. Ne pohyb, proč je zdánlivý? Protože se nedá vysvětlit, nijak se nedá vysvětlit. Zde se je možno, není vyloučeno, řecký filozof Parmenides, právě byl možná seznámen s tímto konceptem. To znamená, že pohyb tak, jak ho chápeme, je neoddělitelný od pohybu v minulosti a od pohybu, který se bude dít v budoucnosti. A kromě minulosti a budoucnosti, které nemůžeme pochytit, nemů, nemůže existovat žádný eh, existující pojem pohybu. Čili eh, s pohybem vyvstává samsárické vědomí. A s pohybem vyvstává eh, samsárické vědomí má dva aspekty. Za prvé pohyb a za druhé příčinu a důvod. Čili vysvětlení nevědomosti je též vysvětlení příčiny a důvodu. A to je přesně, co se autor tady snaží vysvětlit, ne tradičním způsobem 12 členů souvislého vznikání, ale na základě devíti druhů vědomí, které vyvstávají z nevědomosti. První vědomí, které vystává z nevědomosti, což je první aspekt vědomí chyceného do e, e, začarovaného kruhu samsáry, je aspekt vyvstání činnosti. Vystání činnosti čeho? Vystání činnosti základního vědomí. Jak už jsme Citovali Vasubandu v prvním verši, 30 veršů Pouhého vědomí. Vysvětluje, že všecko, co pravartate, co, co existuje, vyvidám je pravartate, je díky átma, darma upačára, je díky pochopení existence substance nebo existence, Pevného já, pevného jádra, což je v pojetí buddhismu jáství. Pevné jádro není nic jiného než pojem jáství, v osobách a věcech. Jelikož operujeme, naše vědomí operuje s pevným pojmem jáství v osobách a ve věcech, proto se vědomí, které původně bylo bez pohybu, stane Pohybujícím. A to, co se hýbe, to se hýbe na základě důvodu a příčin. Bez důvodu a příčin není žádný pohyb. Ale tyto, tento pohyb na základě důvodu a příčin, ovšem sám o sobě, jak Nagar vysvětluje, se nedá logicky chytit. Tedy jakmile je pohyb, co je první člen souvislého vznikání, které vysvětluje svět. Jakmile je nevědomost, vzniknou formace vůle samskára. A toto aktivní vědomí, čili vyvstání vědčinného vědomí, karmického vědomí, to je právě vlastně to, co vysvětluje počátek souvislého vznikání z nevědomosti vznikají formace vůle. To, co chápeme tedy jako svět, jako něco pevného, to jsou formace naší vůle, Samskára. Sam znamená dohromady, kára znamená dělání, dělání dohromady. Kdo dělá dohromady? No samozřejmě vědomí na základě nevědomosti. Čili tento aspekt vyvstání činnosti základního vědomí na základě nevědomosti a vidya karma lakšana, to je vlastně činné vědomí. Vědomí ovšem samo o sobě nemá činnou podstatu, vědomí samo o sobě odráží. Tato činná funkce vědomí se do vědomí dostává na základě nevědomosti. A z toho je karmické vědomí. Karmické vědomí znamená to vědomí, které operuje na základě vůle. Na základě vůle je pohyb. Činnost karma, Tady znamená, že vědomí se začne hýbat na základě nevědomosti. To jsme vysvětlili. Když existuje probuzení, vědomí se nehýbe. Jakmile se vědomí začne hýbat, následuje strast, duka, protože následek je neodlučitelný od svých příčin. Čili e, duka, stav strasti, Samsárické vědomí není nic jiného než přímý výraz nevědomí. Primý výraz toho, že se nacházíme ve stavu e. příčiny a důsledku. Pokud se nacházíme ve stavu příčiny a důsledku, nacházíme se ve stavu pohybu. A pokud se nacházíme ve stavu pohybu, nemůžeme překonat, nemůžeme transcendovat stav utrpení. Stav utrpení těla samozřejmě se nedá transcendovat, ale stav utrpení vědomí se samozřejmě dá transcendovat na tom, na základě toho právě, že poznáme karmické vědomí. Tak jsme se dostali do prvního členu, jak nevědomo zapříčinuje formace vůle. Formace vůle pak zapříčinují co? Zapříčinují vina na vědomí. Jaké vědomí? Vědomí dualistické. Vědomí subjektu a objektu. Subjekt ovšem přichází první. První musí být subjekt, pak může být objekt. Čili po aspektu po karmickém vědomí, po aspektu činnosti základního vědomí, zde mluvíme o těch nejjemnějších aspektech vědomí, které v tradiční filozofii pouhého vědomí patří tedy základnímu vědomí. Na základě základního vědomí se pak eh, svět začne dělit na tři aspekty vědomí, obzář důležité pro pochopení filozofie pouhého vědomí. Aspekt eh, samvity, který není přijat filozofií Madiamika, což je aspekt vědomí, které je světkem sebe sama. To je právě, dá se říci, to je právě to, čemu se dá říci vědomí předvědomím. vědomím. Existencionalisté Sartre například, to považuje za vědomí, které chápe hnus, neán, nicotu, ale toto vědomí, které chápe e, nicotu, e, ovšem z hlediska buddhistické filozofie, z hlediska filozofie e, e, Lunat ta Tágaty, právě jak jsme vysvětlili, závisí na Lunu ta Bez Lunu ta by nemohlo existovat. A to je, co existencionalisté e, vlastně. Čemu se nedostali? Snad Jaspers, ale nebudu mluvit o existencializmu, teď se tam snaží to dát, ovšem ne tak eh, eh, perfektním způsobem, jako to najdeme v buddhismu. Čili jakmile je aspekt vědomí, Činnosti, který všechno dává do pohybu, vznikne další aspekt, což je aspekt vnímání subjektu. Jakmile se dá vědomí do pohybu, vznikne tam automaticky aspekt vnímání subjektu. Dle filozofie pouhého vědomí, jak už jsem se zmínil, Každé vědomí má nezbytně tři aspekty. Aspekt, který svědčí sám sobě, kterým který vědomí svědčí samo o sobě. Tento aspekt je stotožněn ve filozofii Xianzanga, který je nejdůležitější propagátor filozofie pouhého vědomí v Číně a na Dálném východě. Je tento aspekt sebepoznání není nic jiného než vlastně základní vědomí samotné. Stíramaty a tak dále se na věc dívají trochu jinak, ale teď o tom nebudeme mluvit, my jsme se daleko nedostali. Aspekt vyvstání, tedy karmický aspekt vědomí, je komentátor přirovnáván ke stavu oka, který, které, v kterém se začíná objevovat zápal nebo teplota, které vstupuje do procesu onemocnění. Jestliže se na základě vstupu do procesu onemocnění je zápal příliš teplo, tak vzniká aspekt vnímání subjektu, což je, že oko opravdu onemocňuje. Nezmínil jsem se tedy, zmínil jsem se o aspektu sebesvědčícímu, Kde je aspekt sebe sebesvědčící objeví se takzvaný daršana bhága. Daršana bhága to znamená ten aspekt, který vnímá, vnímá, co vnímá zde subjekt, že je někdo, kdo vnímá. Jakmile se objeví někdo, kdo vnímá, objeví se tež věci, které jsou vnímané. Čili tyto tři aspekty jsou stále spolu v vědomí, které je v náručí nevědomosti. To znamená, jakmile se objeví činnost, objeví se aspekt subjektivního poznání a aspekt objektivního poznání. Aspekt subjektivního poznání se jmenuje Daršana bhága, část, což je poznání, vnímání, vnímání je poznání subjektu, jakmile subjekt je aspekt poznání subjektu, existuje. Nimita ta existuje aspekt poznání objektu. Z hlediska pouhého vědomí, to, co chápeme jako svět, není nic jiného než právě tento aspekt objektu, který vzniká na základě aspektu subjektivního chápání. Aspekt vnímání subjektu, tedy oko, které onemocňuje, na základě činnosti, na základě teploty, který se projevuje na základě činnosti mysli. Hm? Na základě činnosti mysli aspekt tady je někdo. Když je mysl bez pohybu, pak neexistuje vnímání subjektu. Tento aspekt Vnímání subjektu je e, přirovnán některými komentátory e, k probuzení ze snu. Jako když se bytost probudí ze snu, vidí, že e, e, něco tady je, e, co e, má e, protějšek. Čili, že tady je někdo, kdo má schopnost vnímat jako něco odlišného od objektu vnímání. Ta schopnost vnímat, právě pochopení schopnosti vnímat, to je právě tento aspekt Daršana Vága, tento aspekt poznání subjektu. Jestliže se objeví tedy ten aspekt, který má schopnost vnímat sebe jako něco odlišného od toho, co je vnímaného, a jako něco pevného, jako něco, co je tady oproti tomu, co je tam, objeví se aspekt vnímání předmětu vědomí. Aspekt vnímání předmětu vědomí je už stav oka, který onemocnělo. A vidí místo jednoho měsíce, vidí dva měsíce. Co to znamená? Tento svět je totalita. Totalita vědomí v tomto pojetí. To, že vidíme něco, nějaký objekt venku, Kromě našeho vědomí to není nic jiného než vidění právě dvou měsíců. Na základě oka, které onemocnilo, na základě subjektivního poznání subjektu jako něčeho pevného. A Toto poznání subjektu jako něčeho pevného není nic jiného. Tedy poznání aspektu vnímání je jako poznání na základě druhého článku souvislého vznikání, tedy formace vůle vedou ke vědomí, dualistickému vědomí, s kterým se narodíme a s kterým zemřeme, pokud nedosáhneme probuzení. Aspekt vnímání předmětů vědomí, který se iluzorně projeví na základě subjektivního vnímání. Když zanecháme subjektivního vnímání, předměty vnímání přestanou existovat. Tedy to, tato část, toto třetí vědomí, které vzniká, jemné vědomí, které je těžko poznat, které vzniká na základě činného vědomí a subjektivního vědomí. Toto vědomí představuje článek, kdy na základě vědomí se objeví náma rupa, tělesnost a netělesnost. Tělesnost je rupa, to je to, co má formu, a vědomí je to, co nemá formu. A vše, co v tomto světě poznáváme, v jakém světě? Ve světě činného vědomí, Není nic jiného než dualita formy a neformnosti. Z této duality formy a neformnosti pak vzniká co? Vzniká šest vnitřních smyslů. Počínaje okem a konče vědomím. Čili tento aspekt vnímání předmětu vysvětluje, jak na základě vědomí, které je především vědomí subjektu, se pak svět rozdělí na foremnost a neforemnost a na tomto základě vzniká potom šest smyslů. Na jejich základu chápeme svět, jako něco pevného, něco reálně existujícího. Čili oko už onemocnělo, co to znamená. Jelikož chápeme předměty jako něco kromě sebe, to znamená, že nevědomí, nevědomí, jak jsme vysvětlili, je jako vítr vědomí je jako voda voda se stává vlny díky větru ale voda sama její podstata nejsou vlny voda se stane vlnou protože existuje vítr vítr čeho vítr právě nevědomosti ve formě tohoto vystání Činnosti vědomí, karmického vědomí a vědomí subjektu. Lankávatára sutra, která je ze všech tomu tomuto traktátu snad nejbližší, v smyslu tento traktát je i komentářem na tuto sutru, ačkoliv jak už jsme vysvětlili, některé aspekty jsou jiné. V celku plně souhlasí s představou světa, tak, jak vysvětlena v Lankavatára sutra. Lankavatára sutra vysvětluje, když je podstata jasná, nepodstatné se jeví jako probuzení. Když je podstata nejasná, nepodstatné se jeví Nepodstatné jeví iluzorní podstatu. <laughs> to je důležité pochopit. Když podstata jasná. Nepodstatné jeví probuzení. Když podstata je jasná, jaká podstata je jasná. Podstata je jasná, že činnost vědomí a subjekt vědomí, vyvstává vlastně na základě vědomí, které se nehýbe. Toto vědomí, které se nehýbe, to je eh, vlastně za tím, co -ne, existencialisti nebo Sartre nazývá to vědomí hnusu nebo kirelegát, vědomí strachu, pokory a tak dále. To je to vědomí, které je vlastně eh, předvědomí. A na základě tohoto vědomí pak jedině tyto ostatní vědomí mohou být odvozené. Tedy, eh, jelikož, jak Lankávatára Sutra vysvětluje, jelikož vědomí nevidí sebe samo jako skryta. Jako něco nesloženého, zjeví se příčina samsáry. A příčina samsáry se právě zjeví v tom, že se objeví činné karmické vědomí, které se zjeví současně s dualismem subjektu a objektu. Ovšem, pokud z hlediska filozofie pouhého vědomí, královská cesta k probuzení je právě ta cesta, která poznává to, co vnímáme smysly, jakožto eh, eh, aspekt eh, vnímání předmětu vědomí nic jiného. Čili eh, nimita. To, že chápeme vnější svět, vnější svět chápeme v tomto pojetí jako bimba, jako odraz, odraz, který vlastně, ačkoliv jsme si toho nejsme vědomí, tento odraz není ničiného, než odraz he, naší familiárnosti se substancí, he, sebe a substancí světa. Teď, když se objeví tyto tři nejzákladnější aspekty, které hlediska pouhle, filozofie pouhého vědomí se objeví už na úrovni bhavanga, nebo na úrovni základního vědomí, pak Vzniká šest druhů, šest hrubých aspektů vědomí což jsou aspekty manas, tedy individualizujícího vědomí, a aspekty rozlišujícího vědomí. Rozlišující vědomí je založené právě, ne, jak studenti pouhého vědomí by měli vědět, je založen na manas, což je to vědomí, které chápe právě tento aspekt vnímání subjektu a identifikuje ho se já, s něčím pevným, co má substanci. A z toho vzniká individualizace světa. Individualizace bytosti. Pokud není individualizace bytosti, individualizace světa nemůže existovat. Díky existenci předmětu, teď, jak už jsme řekli, už máme dva měsíce, čili vidíme něco venku, kromě vědomí. Díky existenci předmětu ve vědomí pak vyvstane. Šest dalších aspektů rozlišujícího poznání. A ty vyvstanou tedy na základě manas, funkce manas, která z původně z vědomí, které původně je rovnoměrné, pak dělá nerovnoměrné vědomí. Vědomí původně je rovnoměrné, ale na základě manas, vědomí, které individualizuje sebe a svět, pak Vystává těchto šest dalších aspektů. Vystávají, ovšem je třeba si uvědomit, zde mluvíme o vysvětlení specifických aspektů neprobuzení, vystávají z hlediska totality, vystávají všechny současně. V čem? V neprobuzené bytosti. Ovšem, vystávají současně v neprobuzené bytosti. Zde, jak budeme vidět, ty poslední aspekty, i jestliže bytost je probuzená, můžou nevystávat, Ale tyto aspekty, o kterých teď mluvíme, vyvstávají i v probuzených bytostech. Jedině, jestliže se dostaneme k samému začátku, jak už jsme vystávali, Vysvětlili do stavu budovství. Pak nevystávají, jelikož ve stavu budovství pak přestává činnost vědomí. I probuzená bytost stále operuje s činností vědomí, jenomže si je vědoma plně, jakož Lankávatára Sutra vysvětluje, že to aktivní vědomí ve své podstatě není absolutně rozlišné od toho vědomí, které je základ všech aktivit. Čili vědomí takovosti, vědomí, které nevzniká a nezaniká. Tedy první tři tyto jemné druhy vědomí, i Bodhisattva, i Arahat, všichni mají kromě Buddhy. Díky existenci předmětu vědomí pak vystane šest dalších aspektů rozlišujícího vnímání. Rozlišující vnímání pak je Obzvlášť se vztahuje na manas, což je základ rozlišování. Na základě individualizace pak vzniká dojem rozlišování jako něčeho reálního. Pokud není individualizace, neexistuje pojem rozlišování jako něco reálného. A na základě manas pak vzniká Šest druhů vědomí, které rozlišují. A vlastně to, co poznáváme ve světě, poznáváme hlavně na základě nebo eh, eh, u osob neprobuzených, vlastně unikátně a jenom na základě eh, šesti druhů rozlišujícího vědomí. Teď eh, další dva aspekty vědomí, to jsou první z těch šest hrubých aspektů vědomí, ty patří manas, tedy individualizujícímu vědomí, které je těžko postrénutelné. Jedině realizovaný bodhisattva podle filozofie traktátu, podle filozofie pouhého vědomí, si začíná být vědom. vědom. Záleží na hloubce jeho probuzení do jaké míry je si vědom? Začíná jenom probuzený Bodhisattva, který přímo poznal takovost, pak je, si tě, začíná v malé míře si být těchto aspektů vědom. Tedy první hrubý aspekt, což je jemný aspekt hrubých aspektů, který jemný v tom smyslu, že eh, obyčejné bytosti, dokonce i podle traktátu i praktikanti cesty a rahatství si nejsou vědomi. Je to aspekt rozlišujícího intelektu, maty. Intelekt nebo poznání, moudrost, jak všichni studenti buddhismu by měli být vědomí toho, má dva aspekty. Nirvikalpagiana, moudrost bez rozlišování a moudrost s rozlišováním. Oba tyto aspekty moudrosti jsou nezbytné k probuzení. Zde máme aspekt rozlišujícího intelektu. Na základě Iluzorního vnímání vnějších předmětů vědomí, začíná vědomí rozlišovat mezi žádoucím a nežádoucím. To je rozlišující intelekt. Rozlišující intelekt je ten intelekt, který rozlišuje mezi žádoucím a nežádoucím. A to vysvětluje, jaký článek souvislého vznikání, jestliže máme šest smyslů, toto je kritický bod v pochopení souvislého vznikání, jestliže máme šest smyslů, jestliže rozlišujeme to, co má formu a to, co nemá formu, jakožto dvě veličiny, které jsou eh, něco Solidního, odděleného, jiného. Pak rozlišujeme na základě čeho? Na základě toho, že naše šest smyslů, díky šesti smyslů máme faso neboli sparša. Sparša znamená kontakt, dotyk. Jestliže chceme poznat buddhistickou filozofii, což je základ veškeré mi ať už jakýkoliv systém bereme. Vše z hlediska buddhismu, vše, co můžeme poznat, vše, co eh, můžeme realizovat, eh, realizovat ve smyslu ve světě, jedině poznáme a realizujeme na základě dotyku. Pokud není dotyk... Nepoznáme nic jako reálné ve světě a jako reálné v nás. Čili pokud jsou tyto tři aspekty vědomí, jistě tež aspekt tento aspekt rozlišování. A důležité je, že v buddhismu. Proč vysvětlujeme souvislé vznikání je, je co? Souvislé vznikání je vlastně začarovaný kruh utrpení. Tento začarovaný kruh utrpení z hlediska buddhismu se dá rozbít v kterém členu? V členu právě toho, že dotyk je podmínkou k počitku, k pocitu. Pokud není dotyk, není pocit. Pokud není pocit, vědomí se nemá čeho držet. To, čeho se obzvláště vědomí drží, to je pocitu. Na základě pocitu naše vědomí právě tež se drží toho rozlišujícího vědomí. A tento tak, jak sámky a vysvětluje, filozofie sámky a vysvětluje, že vlastně už naše, naše chtění a naše nechuť už vlastně závisí na struktuře objektu samotného, čili na dotyku. Jestliže budeme studovat, bohužel tento traktát není přeložen do češtiny, ani pokud vím, ani do angličtiny. Nejdůležitější dílo o meditaci v Mahajánové tradici je od asangi Yogačara Bhumišástra, Jogacára Bhumišástra, čili eh, traktát pojednávající o základech poznání jogínu. Tento eh, traktát též vysvětluje, že vlastně to, co nám Připadá jako příjemné a nepříjemné, záleží na struktuře toho objektu, který vnímáme. A tato struktura objektu, který vnímáme. Jak už jsme vysvětlili, je vlastně na, na základě tohoto rozlišujícího vědomí, které závisí na tom, že vědomí už se rozdělí na subjekt a objekt. Čili aspekt rozlišujícího intelektu, na základě iluzorního vnímání vnějších předmětů, vědomí začíná rozlišovat mezi žádoucím a nežádoucím. Hm? To jsme vysvětlili tedy na základě dotyku vzniká rozdělení mezi tím, co je žádoucí a nežádoucí. A toto rozdělení pak vede k pocitu. Jestliže máme tento aspekt rozlišujícího intelektu, co vzniká? Na základě aspektu rozlišujícího intelektu vzniká aspekt kontinuity vědomí. Čili kontinuita, tak, jaký vědomí poznává, je na základě právě intelektu, rozlišujícího intelektu. Bez tohoto rozlišujícího intelektu by jsme neměli vědomí kontinuity. A toto vědomí rozlišujícího intelektu už předpokládá, že naše vědomí má tři aspekty, o kterých jsme se zmínili, které vznikají už na základě základního vědomí, které, jak už jsme vysvětlili, má aspekt vznikání a zanikání a aspekt. Který je prost vznikání a zanikání. Aspekt vznikání a zanikání jsme vysvětlili. Není nic jiného, než aspekt nevědomosti, na základě nevědomosti. Aspekt kontinuity, na základě rozlišujícího intelektu vystávají příjemné a nepříjemné pocity. Hmm? Duka suka, e, jelikož rozlišíme hmm? e, předměty, máme kvality předmětu, Pak e, vznikají příjemné a nepříjemné pocity. a my nerozumíme už, že je to pouhé vědomí. V tomto smyslu je to manas individualizující vědomí, protože na této úrovni, Jestliže se dostaneme na tuto úrovni, nemůžeme vidět, že vše je pouhé vědomí. Teprve, když dostaneme přímé poznání takovosti, začínáme si toho být vědomí. Čili, jestliže vzniká tento aspekt kontinuity, vzniká buď. Vzniká vědomí toho, že některý, některé předměty nás přitahují, některé předměty nás odpuzují, hm? a čili ztrácíme pojetí, že vše není nic jiného než transformace vědomí. Z původně nečinného vědomí v lpící vědomí. Čili na aspektu kontinuity, eh, Čili na aspektu pocitu. Tento aspekt kontinuity vysvětluje, jak z hlediska souvislého vznikání, jak na základě dotyku se vytváří nebo dotyk přičinuje pocit. Jestliže máme pocit, vzniká tanha, chtíč a vzniká upádá nalipění. Chtíč po čem? Chtíč po eh, senzuálních požitkách? Chtíč po existenci a nebo neexistenci? To jsou všecko chtíče. Jelikož nevidíme pravou podstatu vědomí a jelikož se držíme pocitu na základě rozlišujícího vědomí, proto jsme, dá se říci, Uvrženi, aniž jsme si toho vědomí, do tohoto nekonečného cyklu utrpení, který na základě rozlišujícího vědomí je možno poznat teprve v tomto aspektu lpění. V aspektu lpění to už je aspekt, který vyvstává z manas, ale patří vlastně šesti druhům aktivního rozlišujícího vědomí, které mají základ v manas individualizujícím vědomí. Čili jakmile máme aspekt kontinuity na základě rozlišujícího vědomí, Objeví se aspekt lpění. Tento aspekt lpění, jestliže dosáhneme hlubšího stupně probuzení, ať na cestě posluchačů, nebo na cestě budů pro sebe, nebo na cestě bodhisatů, možno odstranit. A postupem času přestává fungovat. Jestliže přestává fungovat, to je pak stav a rahatství. Aspekt lpění na základě kontinuity rozlišujícího vědomí. Vystávají myšlenky v souvislosti s mějšími objekty. Vědomí začíná ulpívat a uchopovat příjemné a nepříjemné. V maháni dána suta je to vysvětlováno jako na základě stavu chycení. Pění na pocitu vystává chtíč. Chtíč vystává jak vědomí má hledání. Vědomí má hledání, proto má aspekt tento aspekt pění. Je, jelikož má hledání, pak eh, nachází, jelikož má, nachází něco, proto se to snaží <laughs> snaží vší silou, aby eh, mu to nikdo nevzal ochraňovat. A jelikož to ochraňuje, pak eh, z jednoho utrpení jde do druhého. Čili eh, toto všechno začíná na tomto aspektu lpění. Aspekt lpění vysvětluje, jak eh, z, z pocitu se stává chtíč. Eh, z aspektu lpění vystává aspekt vytváření konceptu. Na základě iluzorního ulpívání vědomí rozlišuje neskutečná jména a slova. Samozřejmě my i vědomí e, probuzené bytosti rozlišuje e, neskutečná jména i slova. Ale vědomí probuzené na rozdíl od vědomí neprobuzeného, ať už je to probuzení. E, na cestě šrávaků, posluchačů nebo bodysatů, jakékoliv, když dostaneme jakéhokoliv stupně probuzení, vidíme, že slova a koncepty jsou iluzorní. A proto lpění na nich se redukuje může nastat, pokud nebudeme, se nestaneme arahati, může nastat lpění na konceptech. Arahat už nemá lpění na konceptech a, a, a na slovech. Ten, kdo není arahat, může mít, ale ačkoliv, když lpění vystane, je si vědom, že objekt tohoto lpění nemá vlastní soucno. Tento aspekt vytváření konceptu je obzvláště mezi námi, lidmi a mezi bohy, bohy s malým B. Tento aspekt je obzvlášť vyvinut. Kromě nás, lidí a bohů, ostatní bytosti, tento aspekt, ačkoliv všechny bytosti mají, své jisté představy a lpění na představách. Tento aspekt vytváření konceptu na základě iluzorního ulpívání je obzvláště silný u nás bytostí, lidských bytostí a bohů. Právě proto jsme si o to víc vědomí stavu utrpení. V tomto aspektu lpění a aspektu vytváření konceptu jsme se dostali do hrubých aspektů rozlišujícího vědomí. Tyto hrubé aspekty rozlišujícího vědomí si můžeme být, jestliže naše meditační praxe postupuje úspěšně, můžeme si být čím dál tím jasněji vědomí. Aspekt, ten jemnější aspekt tedy rozlišujícího vědomí a kontinuity. My jsme potřebovali pak hlubší poznání bodhisatu, primé poznání takovosti, aby jsme ho začali chápat vůbec. Čili jak lankávatára sutra vysvětluje. Jestliže se, objeví nimita, jestliže se objeví nimita jako známka objektu, jako něco reálného, vzniká tedy aspekt lpění. A tento aspekt lpění se utužuje právě lpění na konceptech. Z hlediska filozofie pouhého vědomí známky objektu, vše, co chápeme he, ve světě jako reálné, chápeme na základě známek objektu. Hm? A tyto známky objektu patří z hlediska filozofie pouhého vědomí, tyto známky objektu patří do eh, eh, relativního vědomí. Ale z hlediska pouhého vědomí, jména a koncepty, který tímto známkám dáváme, a podle těch známek objektu chápeme svět, ty nemají žádnou realitu. Absolutně žádnou realitu. Jak víme sami, náš jazyk se stále mění naši předkové mluvili jinak, my mluvíme jinak. Přesto, že náš jazyk se stále mění, my bytosti nepřestáváme lpět na jménech a na konceptech jako na něčem skutečném. Čili známky předmětu opravdu existují v tom smyslu, že to vědomí, které se stále mění, a tím, že bere rozličné známky objektů, rozličné obrazy objektu. Toto vědomí je založené na opravdovém vědomí, které se nemění. V tom smyslu má opravdovou existenci, ale vědomí vzniká vědomí vzniká na základě předmětu. Toto vědomí, které vzniká na základě znaků předmětů. A tyto znaky předměty, jelikož chápeme jinak, vnímáme svět tež jinak. Ale ty koncepty, které znakům předmětů dáváme, absolutně nemají žádné vlastní charakteristiky. Čili jsou bez charakteristik. To, co má vlastní charakteristiky, a stále se mění ve smyslu souvislého vznikání, vznikání a zanikání, příčiny a důvodu. To opravdu existuje, ale na základě opravdového vědomí. To je třeba pochopit z hlediska filozofie pouhého vědomí, aby jsme se dostali hluboko do královské cesty k probuzení, což je podle této filozofie poznání, že to, co jsme a co poznáváme, není nic jiného než pouhé vědomí. Čili tento aspekt vytváření konceptu existuje na základě iluzorního ulpívání, které, jak jsme vysvětlili, existuje na základě rozlišujícího vědomí a rozlišující vědomí prináší kontinuitu. To, co má kontinuitu, pokud nedosáhneme probuzení, budeme si představovat, jako něco skutečného. Jestliže existuje chtíč neboli žízeň, bude existovat upádána. Upádána znamená ulpívání. Z hlediska buddhismu máme čtyři druhy ulpívání. Ulpívání na sensuálních požitcích nebo na objektech sensuálních požitků, ulpívání na existenci, ulpívání na názorech a ulpívání na e, átma vláda, ulpívání na e, teorii pevného jádra ve světě a v nás. Čili e, jakmile je al, e, Aspekt pění, ten se utužuje na aspektu vytváření konceptu. Tak, jako jestliže je žízeň, jestliže je chtíč, ta se e, utužuje na základě ulpívání. Že máme chtíč, poznáme tím, že ulpíváme. Jestliže ulpíváme, může nám být jasno, že jsme e, Subjektem a objektem procesu převtělování nekonečného procesu samsárického vědomí. Čili po aspektu vytváření konceptů přichází aspekt vytváření činů. Z hlediska souvislého vznikání, jakmile máme ulpívání, přichází bava. Bava znamená doslova existence. A bhava z hlediska buddhismu je dvojího druhu. Je upapati bhava, co znamená zrození, a je karma bhava, co znamená to, co nás je karmické vědomí, které nás táhne do zrození. A toto vědomí je právě zde miněno. Aspekt vytváření činu Karma utpada. Lakšana, se vracíme z nepoznání reality, se vracíme znovu na začátek, kdy nevědomí vytváří formace vůle. Jelikož jsme nepoznali tyto předešlé, proto aspekt vytváření činů na základě jmen a konceptu, to z hlediska buddhismu, karma javajčitrem, to, co poznáváme jako rozmanitost světa, je na základě právě vědomí v oběti karmy. A jaká bude naše karma, závisí na našich konceptech. Na právě lpění na našich konceptech. Jak si na základě konceptů které nemají vlastní existenci vytváříme svět. Čili aspekt vytváření činů na základě jmen a konceptů, hledání jmen a ulpívání na nich. A tak i vytváření karmické činnosti. Vzniká tento aspekt vytváření činů. Čili E, ulpívání vytváří existenci ve formě e, karmy, vůle. A kde je vůle, tam je zrození. Tedy aspekt vytváření činů, pátý aspekt, e, je spojen s aspektem strasti pocházející z pout karmy. Na základě činů se sklízí jejich ovoce. A tak bytost ztrácí svobodu. Čím to ztrácí svobodu? Tím, že na základě nepoznání tohoto začarovaného kruhu vytváří nové a nové činy, zaviněné nebo přičiněné nevědomým, a tím víc ztrácí svou vlastní svobodu. Vlastní svobodu, svoboda spočívá v tomto konceptu z poznání. A jak už jsme se zmínili z původně nečinného vědomí, které odráží jako zrcadlo, se na základě pojmů Substance V nás, bytostech a ve věcech, pak v nečinné vědomí se přetváří v činné vědomí. A činné vědomí se pak projevuje hm, jak to, jako eh, tyto aspekty a projevuje se to v jednom okamžiku. A projevuje se to jako totalita našeho světa. Je třeba si uvědomit, že nevědomost vytváří všechna poskvrněná i soucna a proto jsou tato i soucna atributy neprobuzení. Všechna tyto i soucna, které jsme eh, podle eh, filozofie pouhého vědomí, všechno, co je soucno, je vědomí, souvislé vznikání není nic jiného, než vědomí a faktory tohoto vědomí. Teď jsme poznali vědomí a faktory vědomí v aspektu neprobuzení. Jestliže naše vědomí se nachází v aspektu neprobuzení, v tom okamžiku se vyjeví tyto aspekty. Jestliže jsme dosáhli probuzení, pak postupem času Reálnost těchto aspektů mizí. A mizí znova od konce k začátku. Jestliže zmizí realnost světa, zmizí i realnost vědomí a vzniká tedy jedna totalita takovosti, s kterou jsme začali jedna realita. A nepoznání této reality je tedy důvod těchto devíti aspektů vědomí, které patří do procesu nevědomosti, která je v buddhismu vysvětlována jako dvanáct členů souvislého vznikání. Na základě poznání souvislého vznikání poznáváme to, co transcenduje Souvislé vznikání. Čili autor vysvětluje přesně to, co jinak se vysvětluje na základě 12 členů souvislého vznikání, jenomže to vysvětluje jako devět aspektů stejného neprobuzeného vědomí. Vysvětlili jsme aspekt vědomí probuzeného vědomí, vysvětlili jsme aspekty vědomí s neprobuzením, teď. Následuje vysvětlení vztahu mezi neprobuzeným a probuzeným. Dále, mezi probuzením a neprobuzením existují dva druhy vztahu. To zde autor vysvětluje to, což je důležité pochopit, že samsára a nirvána nemůžou být pochopeny ani jako stejné, ani jako rozdílné. Mezi tedy samsárou a nirvánou, mezi probuzeným vědomím a neprobuzeným vědomím, existují dva druhy vztahu. Vztah stejnosti, což je probuzený aspekt vědomí, v tomto probuzeném aspektu vědomí všechny složky vědomí jsou rovnoměrné. A tím pádem i složky světa, kterým tímto vědomím chápeme, jsou též rovnoměrné. Pak stav rozdílnosti, což je stav neprobuzeného vědomí. V tom neprobuzeném vědomí právě složky vědomí jsou nerovnoměrné a svět, který chápeme tímto vědomím, je samozřejmě též nerovnoměrný. To je, co Diamantová sutra vysvětluje, je jako že dharma a tělo dharmy je vždy rovnoměrné, nezná nic, co je vyššího a co je nižšího z hlediska těla dármy z hlediska darmat hátu sféry darmy není rozdíl mezi budhou osvícenými bytostmi a bytostmi neosvícenými. Ovšem bytosti osvícené a bytosti neosvícené nejsou stejné. Ovšem z hlediska dármy nemůžou být tež rozdílné. První stav stejnosti. To je, jak rangama sútra vysvětluje, když bláznivá mysl ustane, když mysl přestane blouznit, vzniká ticho, což je body, což je probuzení. Stav stejnosti se dá přirovnat k rozdílným hlíněným nádobám, které jsou stejné v tom smyslu, že mají vlastnost hlíny. Co to znamená? Z hlediska vědomí, opravdové podstaty vědomí, nirvana a samsára je stejné. Jak nirvana, tak samsára je stav nejáství, bez jádra, bez podstaty. A právě proto jsou stejné, jak Nirvana, tak Samsara. Je, je jako veličina, která má opravdovou existenci, opravdové jádro, je jenom sen. A vše, co poznáváme, vše, co vidíme z tohoto hlediska, je tedy, nic, je tedy stejné. Je hlína v Lankávatára Sutra, to, tento, toto přirození tež sutra je další přirovnání jako zlato a ornamenty. Nedá se říci, že jsou stejné, nedá se říci, že jsou rozdílné, ale ornamenty jsou tež zlato. Podobně rozdílné preludné činy, nereálné činy, nebo všechny činy z hlediska rovnoměrné podstaty jsou nereálné, na základě neposkvrnosti neposkvrněnost vědomí je samozřejmě reálná. A nevědomosti jsou pouze aspekty přirozené takovosti. Proto sútra na základě tohoto významu takovosti říká, že všechny bytosti od samého počátku se stále nacházejí v nirváně. To najdeme v Lankavatara sutra, v sutrách Transcendentální moudrosti, v Vimalakirti sutra a tak dále. Mnoho Mhajanových sutr. Od samého začátku jsme v nirvánickém stavu, protože podstata vědomí není nic jiného než nirván. Probuzené soucno body dharma, Není něco, co se dá získat praxí, není něco, co se dá vytvořit jej soucnem, které se v nejvyšším smyslu nedá dosáhnout. To je základ pochopení celé Mahajánové eh, filozofie a cesty bodhisattu. To je eh, transcendentální moudrost. Kromě toho, Toto soudcno nemá žádnou vnímatelnou podobu, protože podoby, které se dají vnímat, jsou jen produkty přeludné funkce činů poskvrněné mysli. O tom jsme mluvili posledně. Špinavé zrcadlo je stále zrcadlo a nemůže se vzdálit od esence zrcadla. Zde je, na to je známý koan v zenové tradici, velký mistr mádzu, velký bodhisattva, i velký bodhisattva jako mádzu, který strávil 30 let, aniž by promluvil slova v meditaci. I on měl chvíli neklidu, a hlavně nich se optá, co je na Češi. Mistr Mácu říká, že měnfo, jem měsíc, když je měsíc, je to co, to, co je vidět, je Budha. Když je slunce, to, co je vidět, je Budha. Hm? To, co je před námi, ať je stav vědomí jakýkoliv, není nic jiného než Budha. Toto pochopení by mělo vést k tomuto přímému poznání. Jelikož eh, Mácu to bylo jasné, mistru Mácu to bylo jasné, byl Mácu, jelikož nám to není jasné, tak <laughs> nějaký pátek potrvá, než to jasné bude. Čili i ten největší stav neklidu, se nedá oddělit stav noci, což je stav nevědomosti, se nedá oddělit od stavu probuzení. Čili stav neprobuzení není nic jiného, než produkty, jak jsme viděli, produkty, preludné funkce činů poskvrněné mysli. Opravdová moudrost Nemá vnímatelné aspekty. Z toho vyplývá, že aspekty rozlišující moudrosti nejsou bez podstaty prázdnoty. Necháme to teď tady, to je přesně co vysvětluje Diamantová sutra. Už jsme prekročili náš čas, budeme pokračovat příště s vysvětlením aspektu nestejnosti. Aka satta chabumatta deva naga mahidika punyantanga numoditwa chiramrakantu dolo kasasana. Aka satta chabumatta deva naga mahidika punyantanga numoditwa chiramrakantu desana. Aka satta chabumatta deva naga mahidika punyantanga numoditwa chiramrakantu tumampara sabitiyo viva sabarogo vinasatu mate bhavatvantarayo, Suki, sukhii bhava bhavatu sabamangalang rakantu sabadevata sabadhanubhavene sabadhamanubhavene sabasangaunubhavene sada soti bhavantu te devo vasatukaene sasa sampti hotu cha pito bhavatu loku cha raja Bawatu tu dám